Гаррі Гаррісон – Люшеве ведмежатко Анотація. Майбутнє. Для виховання дітей з дитинства використовуються іграшки, які пояснюють, що таке добре, а що погано, що можна і що не можна, відповідають на всі питання малюків. А якщо батьки не згодні з таким вихованням? Маленький хлопчик спав у своєму ліжечку. Штучне місячне світло лилося в широке вікно спальні, освітлюючи блідим сяйвом безтурботне обличчя. Однією рукою хлопчик обіймав плюшеве ведмежатко, міцно притискаючи іграшково-круглу голову з чорними очима-гудзиками до щоки. Його батько і високий чоловік з чорною бородою безшумно і обережно рухалися по килиму спальні до ліжечка. — Витягни ведмежа з-під руки, — прошепотів бородань, — і підсунь інше. — Ні, він прокинеться і почне плакати, — так само тихо відповів батько Деві. — Не заважай мені, я зроблю так, як потрібно. Обережним рухом він поклав ще одне плюшеве ведмежатко поряд з хлопчиком, і тепер дві іграшки лежали по обидві сторони ніжного обличчя. Потім батько підняв руку дитини і взяв перше ведмежа. Хлопчик заворушився, але не прокинувся. Він перекинувся на інший бік, обійняв тільки що підкладену іграшку, притиснув до щоки, і через декілька секунд його дихання знову стало глибоким і розміреним. Батько дитини підніс до губ палець. Бородатий чоловік кивнув на знак згоди, і обоє вийшли з дитячої кімнати нечутними кроками та беззвучно зачинили за собою двері. "Тепер за роботу", сказав Торінс, простягаючи руку за плюшевим ведмежатком. Його тонкі червоні губи різко виділялися на тлі бороди. Ведмежатко ворухнулося у нього на руках, намагаючись вирватися, і темні очі ці гудзики зазиркали з боку в бік. «Хочу назад, до Деві!» – вимовила плюшеве ведмежатко тоненьким голосочком. «Віддай його мені!» – сказав батько хлопчика. «Воно знає мене і не капризуватиме». Батька звали Ньюмен, і він, як і Торенс, був доктором політології. Нині обидва доктори опинилися без роботи. Уряд, незважаючи на їхні очевидні заслуги і наукові досягнення, не бажав приймати їх на службу. У цьому вченні були схожі одне на одного. Зовні ж вони зовсім відрізнялися. Торенс був невисоким, щільним, і схожим на ведмедя, хоч і маленького. Він увесь заріз чорним волоссям, пишна борода, що від вух спадала на груди, кисті рук, вкриті рослинністю, що повзала з-під рукавів сорочки. Торенс був брюнетом, а Ньюмен блондином. Перший незенький і щільний, другий високий і худий. Ньюмен сутулився, характерна риса ученого, який звик працювати протягом багатьох годин за письмовим столом, і вже почав лисіти тонке волосся, що лишилося, кучерилося золотавими вихрами, що нагадували кучерики хлопчика, який спав зараз у своєму ліжечку на другому поверсі. Він взяв іграшкового ведмедика з рук Торрентса і пішов до дверей. Там, в кімнаті з запнутими шторами на вікнах, їх чекав Ейх. «Давай швидше!» – різко кинув Ейх, коли вони увійшли до кімнати і простягнув руку за плюшевим ведмежатком. Ейх завжди відрізнявся поспішністю і нестриманістю. Його широкооб'ємну фігуру туго обтягував білий халат. Він не подобався Ньюману і Торренсу, але обійтися без нього було неможливо. «Навіщо так?» – почав було Нюмен, але Ейх вже вихопив іграшку у батька дитини. «Йому не сподобається таке ставлення, я знаю». «Відпустіть мене, відпустіть мене!» – відчайдушно зойкнуло плюшеве ведмежатко. «Це всього-навсього машина!» – похмуро відповів Ейх. Поклав іграшку на стіл обличчям вниз і протягнув руку за скалпелем. Ти доросла людина і повинен поводитися стриманіше, розумніше, стримувати свої емоції. А ти розчулився, побачивши плюшевого ведмедя, згадавши, що в дитинстві у тебе був такий самий друг і вірний супутник. Це всього лише механізм. Швидким рухом він розсунув штучне хутро на спині плюшевого ведмежатка і доторкнувся до шва. В тільці іграшки відкривався широкий розріз. «Відпустіть! Відпустіть!» Благало ведмежатко, і лапи безпорадно сіпалися. Торенс і Ньюмен зблідли. «Господи! Емоції! Тримай себе в руках!» Вимовив Ейх і ткнув всередину розрізу викруткою. Почулося клацання, і іграшка припинила рухатися. Ейх почав Відгвинчувати пластинку, що закривала доступ до складного механізму. Ньюман відвернувся і витер хусткою мокре від поту обличчя. «Іх, абсолютно правий. Треба тримати себе в руках, не піддаватися емоціям. Врешті-решт, це дійсно всього лише іграшка. Як можна втрачати контроль над собою, коли ризикуєш всім? Скільки часу тобі буде потрібно?» Запитав він, дивлячись на годинник. Той показував рівно дев'яту вечора. Ми вже обговорювали це питання кілька разів, і це ніяк не може змінити стан справ. Голос Ейга був безпристрастним, позбавленим почуттям. Уся його увага зосередилася на механізмі всередині корпусу іграшкового ведмедика. Він же зняв захисну пластинку і розглядав механізм через збільшувальне скло. Я провів експерименти з трьома вкраденими плюшевими ведмежатками, фіксуючи час, витрачений на кожен етап роботи. У моїй розрахунки не входить час, потрібний, щоб витягнути стрічку і вставити її назад. Для цього потрібно всього кілька хвилин. А ось на прослуховування стрічки і зміну запису на окремих ділянках піде трохи менше, ніж 10 годин. Мій накращий результат відрізнявся від гіршого всього на 15 хвилин, що не має великого значення. І можна з упевністю сказати «А, ось вони!» і їх замовк, опережно витягаючи крихітні бобини з магнітною стрічкою, що на усю цю операцію піде 10 годин. Це занадто довго, Хлопчик зазвичай прокидається о сьомій ранку, і до цього часу треба встигнути повернути плюшеве ведмежатко на місце. Деві ні за яких обставин не повинен запідозрити, що іграшка була відсутня всю ніч. Відповідальність за цю частину операції лягає на тебе. Вигадай щось. Я не можу поспішати і через це ризикувати, зіпсувати усю роботу. А тепер мовчіть і не заважайте. Обидва доктори політології сиділи і мовчки дивилися, як Ейх вставляв бобину в складний апарат, який був таємно зібраний у цій кімнаті. Нічого іншого їм не залишалося, оскільки вони зовсім нічого у цьому не тямили. «Відпустіть!» – долинув з динаміка тоненький голосочок. Потім почулися завади. «Відпустіть!» бз... Ні! Деві, ти не повинен. Тату, це не сподобається. Віделку потрібно тримати в лівій руці, ніж в правій. Бз. Тобі доведеться витерти. Хороший хлопчик, хороший хлопчик, хороший хлопчик. Колосок шепотів і вмовляв. Години минали одна за одною. Ньюмен вже кілька разів ходив на кухню за кавою, і перед світанком Торренс заснув у своєму кріслі і тут же прокинувся, винувато дивлячись на інших. Один лише Ейг продовжував працювати без найменших ознак втоми або напруги. Його пальці рухалися точно і врівноважено, подібно до метронома. Тоненький голосочок линув з динаміка у тиші ночі немов голос примари. «Готово!» – вимовив Ейг зшиваючи волохату тканину акуратними хірургічними стіпками. «Так швидко у тебе ще ніколи не виходило», – Ньюмен з полегшенням зітхнув. Він поглянув на екран, на якому була видна дитяча кімната. Хлопчик усе ще спав. Це було виразно видно в інфрочервоних променях. «Все гаразд. Тепер ми зможемо без зусиль підмінити плюшеве ведмежатко». «А зі стрічкою усе гаразд?» «Так, ти ж чув». Сам ставив запитання і отримував відповіді. «Я приховав всі сліди змін. Якщо ти не знаєш, де шукати, не знайдеш нічого. У іншому банк пам'яті і інструкції не відрізняються від інших таких же. Я змінив лише одне. Сподіваюсь, ми ніколи не будемо змушені використати це». Прокоментував Ньюмен. «Я навіть не підозрював, що ти такий сентиментальний». Ейх озирнувся і поглянув на Ньюмена. Лупа все ще стирчала в оці і, збільшена у п'ять разів зіниця, дивилася прямо в обличчя. «Треба швидше покласти плюшеве ведмежатко на місце», – втрутився Торенс. «Хлопчик тільки що поворушився». Деві був хорошим хлопчиком, а коли підріс, став хорошим учнем місцевої школи. Навіть навчаючись, він не позбувся свого плюшового друга і кожен вечір розмовляв з ним, особливо, коли робив уроки. «Скільки буде сів носів ведмедику?» Волохата іграшка, закотивши очі, ляскала короткими лапами. Деві знає, не потрібно запитувати свого ведмедика, коли Деві сам знає. Знаю, звичайно. Просто хочу переконатися, що й ти знаєш. Сім на сім буде п'ятдесят. Деві, правильно, відповідь сорок дев'ять. Тобі треба більше вчитися, Деві. Ведмедик дає хорошу пораду. А ось і обдурив тебе, засміявся Деві. Змусив дати вірну відповідь. Хлопчик усе легше обходив обмеження, введені в досить примітивний банк пам'яті роботу, оскільки він дорослішав, а плюшевий ведмедик був розрахований на те, щоб відповідати на питання маленької дитини. Словарний запас іграшки і її світогляд були розраховані на малюків, тому що завдання плюшевих ведмежат полягало у тому, щоб навчити дитину правильно говорити познайомити з історією, допомогти засвоїти моральні принципи, поповнити словарний запас, навчити граматиці та іншому, необхідному для проживання в людському суспільстві. Це завдання вирішувалося дуже рано, коли погляди дитини і її ставлення до життя тільки формувалися, а тому плюшеві ведмежатка говорили просто обмежено. Проте, Таке виховання було дуже ефектним. Діти назавжди запам'ятовували уроки, надані їм улюбленими іграшками. Врешті-решт, діти переростали своїх улюбленців і плюшевих ведмежаток викидали як непотрібних. Але до цього часу робота вже була закінчена. Дитячий світогляд сформований остаточно. Коли Деві перетворився на Девіда, і йому виповнилося вісімнадцять, плюшеве ведмежатко вже давно лежало за книжками на полиці. Воно було старим другом, і хоча Девід більше не мав потреби у ньому, ведмежатко все-таки залишалося другом, а від друзів не відмовляються. Втім, не можна сказати, що Девід замислювався над цією проблемою. Його плюшеве ведмежатко було усього лише ведмежатком. От і все. Дитяча перетворилася на кабінет, ліжечко поступилося місцем звичайному ліжку, і після свого дня народження Девід склав речі, готуючись до від'їзду в університет. Він застібнув сумку і в цю мить почув дзвінок телефону. Девід озирнувся і побачив на маленькому екрані обличчя батька. «Девід?» «Так, тато, ти не міг би зараз спуститися до бібліотеки. Є важлива справа». Девід поглянув на екран уважніше і помітив, що вираз обличчя у батька був похмурим, наче той захворів. Серце хлопця тривожно забилося. «Так, тато, спускаюся». У бібліотеці, крім батька, знаходилося ще двоє. Гейх сидів у кріслі прямо, зі схрещеними на грудях руками, і Торенс, старий друг батька, якого Девід завжди називав дядько Торенс, хоча той і не був родичем. Девід тихо війшов до бібліотеки, відчуваючи, що уважні погляди стежать за кожним його кроком. Він перетнув велику кімнату і опустився у вільне крісло. Девід в усьому був схожий на батька. Високий, стронкий, зі світлим волоссям, незворушний, добродушний. — Що сталося? — запитав він. — Нічого особливого, — відповів батько. — Нічого страшного, Деві. Мабуть, — подумав Деві, — сталося щось дійсно надзвичайне. Батько давно не називав його цим дитячим Втім, дещо й насправді сталося, але не зараз, а багато років тому. «А, ти маєш на увазі панстентеалістів?» – полегшено зітхнув Девід. Він чув від батька про вади панстентеалізму з самого дитинства. Значить, мов знов піде про політику, а він вже майже вирішив, що сталося щось особисте. «Так, Деві». Ти, здається, тепер все знаєш про них. Коли ми розійшлися з твоєю мамою, я пообіцяв, що виховую тебе як належить, і зробив усе можливе. Ти знайомий з нашими поглядами, і, я сподіваюся, поділяєш їх. Звичайно, тато, я дотримувався б тієї точки зору, якби мене не виховали. Панстентіалізм – філософія, що пригнічує вроджені нахили в людині – викликає у мене відразу. До того ж, вона назавжди зберігає за собою владу у суспільстві. Цілком вірно, Деві. А очолює цей недолугий рух людина на ім'я Бар. Він очолює уряд і відмовляється поступитися будь-кому своєю владою над народом. І віднині, коли операції з омолодження організму поширені, він залишиться на цій посаді ще сотню років. Барра треба прибрати, – різко кинув Ейх. Ось уже 23 роки він править світом і забороняє мені проводити експерименти. Молода людина, ви уявляєте собі, що бар зупинив мої дослідження ще до того, як ви народилися? Девід мовчки кивнув. Про роботу доктора Ейха в галузі Бехівеористської людської ембріології він знав мало, але цього вистачало, щоб у нього виникла відраза до експериментів ученого, і в глибині душі хлопець був згоден з забороною барра на ці дослідження. Але панстентіалізм був чимось зовсім іншим, і Девід був згоден з батьком. Ця філософія, ядром якої була бездіяльність лежала важким, задушливим тягарем на всьому людстві. «Я говорю не лише від свого імені», продовжував Ньюмен. Його обличчя було блідим і якимсь спотвореним. Цієї точки зору дотримуються усі, хто виступає проти Барра і його філософії. Я не обіймав ніякої посади в уряді впродовж більше двадцяти років, і Торренс теж. Проте не сумніваюся, він погодиться, що ця обставина не має ніякого значення. Якби це пішло на користь народу, ми з радістю витримали б усе. Чи якби те, що Бар переслідує нас за наші погляди, було єдиною негативною рисою його системи, я навіть пальцем не поворухнув би, щоб зупинити його. Я повністю згоден з тобою, кивнув Торрентс. Доля двох людей не має ніякого значення у порівнянні з долею народу, так само, як і доля однієї людини. Цілком вірно, Ньюмен схопився і почав ходити по кімнаті. Я б не став нічого робити, якби лише це було основною проблемою. Звичайно, якби бар завтра помер від серцевого нападу, усе вирішилося б. Само собою. Троєлітніх чоловіків не зводили пильних поглядів з Девіда. Він не розумів, що відбувається, але відчував, що вони чекають відповіді. «Так, у цілому я з вами згоден. Тром в кровоносній судині був би дуже корисний для всього світу. Мертвий бар принесе набагато більше користі людству, ніж живий». Тиша затягнулася і стала напруженою. Нарешті її порушив сухий механічний голос Ейга. Тобто ми усі дотримуємося єдиної точки зору. Смерть Бара принесе колосальну користь. У цьому випадку, Девід, ти повинен погодитися з нами, що було б непогано вбити його. Дійсно, хороша ідея. Вимовив Девід, не розуміючи, до чого йде уся ця розмова. Правда, здійснити її фізично неможливо. Пройшло, мабуть, багато століть, відколи було здійснене остання, як це називається, вбивство. Виховна психологія дуже давно розв'язала цю проблему. Хіба це не було відкриттям, що остаточно розділило людину і істот, що знаходяться на нижчих щаблях розвитку? Доказом того, що ми можемо обговорювати думку про вбивство, проте виховання, яке ми отримали в ранньому дитинстві, робить неможливим практичне втілення такого акту. Якщо вірити підручникам, людство досягло колосального прогресу, після того, як прокляття вбивства було назавжди усунене. «Послухайте, мені хотілося б знати, що тут відбувається?» «Бара, можна вбити!» – промовив Ейх ледь чутно. «У світі існує людина, здатна на це. Хто ця людина? – запитав Девід якимось жахливим чином, вже знаючи відповідь щодо цього» як його батько тремтячими губами вимовив. Це ти, Девід. Ти. Хлопець завмер, повернувся думками в минуле. Те, що раніше було незрозумілим і турбувало його, тепер стало очевидним. Його думки з різних питань завжди трохи відрізнялися від точки зору друзів. Скажімо, коли один з роторів вертольоту випадково вбив білку. Незначні, але турбуючи дрібниці, які не давали заснути до глибокої ночі, коли весь будинок вже давно спав. Так, це правда, зрозумів Девід, анітрохи не сумніваючись у словах батька. Цікаво, чому це ніколи не спадало мені на думку. Така думка, немов жахлива статуя, похована в ґрунті, під ногами. Вона завжди була тут, але ніхто не бачив її, поки він не відкопав. І тепер він виразно розрізняв злісну гримасу на страшному обличчі. «Значить, ви хочете, щоб я убив бара?» – запитав він. «Лише ти в змозі зробити це, Деві. Ти єдиний». І це необхідно. Усі ці роки я сподівався, що такий крок не знадобиться, що твоя унікальна здатність не буде використана. Але бар продовжує жити заради усіх нас. Він повинен померти. Я не розумію лише одного, сказав Девід, встаючи і дивлячись у вікно на знайомі дерева, і шосе вдалині під прозорим, скляним дахо, яким чином було змінено моє виховання, чому я не помітив змін у процесі того, що було нормальним шляхом розвитку? Ми скористалися твоїм плюшевим ведмежатком, пояснив Ейх. Про це не прийнято говорити, але несприйняття акту позбавлення іншої людини життя вводиться у свідомість дитини у її перших років за допомогою магнітних стрічок в іграшці, що знаходиться у кожного хлопчика або дівчинки. Пізніше виховання усього лише закріплює відпрацьований рефлекс, який не діє без первинного етапу. Значить... Моє плюшеве ведмежатко? Я змінив його банк пам'яті лише у цьому питанні. у всьому іншому твоє виховання нічим не відрізнялося від виховання інших дітей. Тепер мені все зрозуміло, доктор. В голосі Девіда відчувався метал, якого раніше не було. Як я зможу убити Бара? Ось цим. Йх дістав з ящика столу пакет і обережно розгорнув його. Це старовинна примітивна зброя, яку я взяв у музеї. Я відремонтував її і зарядив метальними пристроями. Їх називають патронами. Ейх тримав у руці чорний матовий блискучий пістолет. Він діє автоматично. Коли натискають на цей виступ спусковий гачок, у патроні починається хімічна реакція, в результаті якої з переднього отвору пістолета вилітає предмет з її свинцю з мідною оболонкою, званий кулею. Вона рухається вздовж уявної лінії, що проходить через ці два виступи у верхній частині пістолета. Зрозуміло, під впливом сили тяжіння куля поступово опускається. Але на мінімальній відстані кілька метрів. Це можна не брати до уваги. Він поклав пістолет на стіл. Девід повільно простягнув руку і взяв пістолет. Він напрочуд зручно ліг в руку, наче був створений саме для неї. Девід підняв пістолет, прицілився, і коли передній виступ опинився в центрі виймки, в задній частині пістолета – Натиснув на спусковий гачок, пролунав оглушливий гуркіт і пістолет підстрибнув в його руці. Куля вдарила Ейга в груди прямо туди, де знаходиться серце, причому з такою силою, що чоловік і стілець, на якому він сидів, перекинулися на підлогу. «Девід, що ти робиш?» – почувся переляканий крик батька. Хлопець відвернувся від мертвого тіла, що простягнулося на підлозі, і подивився на батька байдужим поглядом. «Невже ти не розумієш, тату? Бар зі своїми панстентіалістами душать свободу у світі. Безліч людей страждає від цього. Відбувається купа такого, що всі ми вважаємо неправильним. Але хіба ти не розумієш різниці? Ти сам сказав, що після смерті бара. Становище зміниться, життя знову буде розвиватися. Як же можливо порівняти злочин Бара зі злочином тих, хто знову відтворив усе це? Не встиг Ньюмен усвідомити увесь сенс слів сина і зрозуміти, що на нього чекає, як той швидко вистрілив у батька. Торенс закричав і кинувся до виходу, намагаючись відімкнути двері. Пальці тремтіли і не слухалися. «Девід!» вистрілив у нього, але торенс був далеко, і тому куля лише поранила його у спину. Нещасний впав. Девід підійшов до нього і не звертаючи уваги на стогони і благання про пощаду, прицілився і точним пострілом розніс йому череп. Пістолет раптом здався Девіду дуже важким, і хлопець відчув якусь дивну втому. Ліфт підняв його на другий поверх. Девід увійшов до кабінету і, вставши на стілець, дістав з верхньої полиці з-за книг плюшеве ведмежатку. Маленька пухнаста іграшка сиділа посеред широкого ліжка, махала короткими лапками і дивилася на Девіда чорними очіцями ґудзиками. Ведмежатку. звернувся до нього парубок. Я хочу нарвати квітів на газоні. Не потрібно, Деві, рвати квіти. Недобре, не рви квіти. Ведмежатко, зараз я розб'ю вікно. Ні, Деві, бити вікна погано. Не потрібно бити вікна. Ведмедик, я збираюся вбити людину. Тиша, мертва тиша. Завмерли навіть лапи і очі. Гуркіт пострілу. Розірвав тишу, і купа шестерень, дротів і понівеченого металу вилетіла з маленького тільця, розірваного на шматочки плюшевого ведмежатка. — Ведмедику! О, ведмедику! Чому ти не розповів мені про це? Девід кинув на підлогу пістолет і розридався.